اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذن قال الحواریون يا عیسی ابن مریم ما كنا ليهثال الصلاه والسلام وبتقو بیان شو چې کومه الله تعالی صالح الصلاه والسلام سره کئته خبره ده پارا چه په ایزانو باندی دلیل پدی خبره قائم کی چه عیسال صلاة و سلام رب او معبود او دا اللہ تعالی زوین او از دیزی نبیان اللہ تعالی یو خبر از دکر قیدی عیسال صلاة و سلام متعلق دا غو دا چې متعلق د اغید عیسال صلاة و نه نده او موجزی مطالبه کڑی واد دکه حواریین او جکم د عیسی علیه السلام صحابو ملګری نیسی علیه السلام ته وې چې حالی استطیع رب استر رب طاقت تلری منه استعداد معنا خو راضی طاقت لرل قتل تد معنا مراد نه ده زکه کلا غو مسلمانانو د عیسی علیه السلام صحابو ملګری نو دا ایبی اسن په دې خبره کې شک پیدا شته چې الله د درښتوان د اسمانه نازل ول شي او کو نشي نازل ول ننګه کې دا ودا چې کومه مطالبه کو چې الله دی او کو ان چاو دسترخوان د اسمانه نازل کی نو دې عقیده وجه الله ذکر کول شي حدیث ته مطلب دا چې آیا رب ذکر وکي یعنی چې سوالو کې دا خبر به امه ني منزور کی نغیدہ د طاقت دیवाची الله باندې طاقت شته او مطلب دا غیداو چې دا خبره به اللهستا منظورې او به منیدا کار به کی نه طاقت خوښته او به کی نباره علي صلالو السلام ته او چې تعالی الله تعالی دې طرف پر اداکار به کی یو درست خووان نازل کی را اسمان نه نو ګر ايصال عليه الصلوۃ دی ته چداکو یو مطالبه خلاف عادت مطالبه ودع الله تعالی نه په دې کیسوي ادب درې وخت لپاره الله تعالی بلا اسباب پیدا کړی و لري سره ونی زمګه پیدا کړی بس کوي انسانانو له ذهن ورکړې کاروګارونه دی یوسف بل سری مداي او داسې سوالو چې دې کې یو کیسه سوی ادب خلاف ادبي و چې الله تعالی دمر د عايش اسباب ورکړي او بیا په داسې او طریقې سره چې بس د اسمان لري ډایریکټ دسترخوان نازل شي نوې صالح السلام او فرمایل اتقوا الله دا الله نوې ريګه داسې سوالونه وکړه ان کنتم مؤمنین مطلب دا لري تاسو زمان نبوت منئ او زمان په نبوت باندې مضبوطی اې نبيان د مسلمانان سره داسې قسمه متعالمین نه خای زکه په دې کې بربادی اصل مسئلہ دا نه چې یو قوم مطالبه کوي دا دا الله قانون دی یاد دی او حق انه الله دا قانون او صویان بیان فل چې کمه یو قوم دې معجزي مطالبه کړي چې دا کار کوي په پکو کې ام بيا ایمان دارونه قامال ورکاو او بیا الله تعالی اگر کار کړي واقوم ایمان نه درولنه قوم الله تعالی کړي دا دا الله قانون دا دیو اجی مشرکانو بچی کمی مطالبی کولی دی نبی علیہ السلام ناغبا اللہ نکولی نا زکب یا با امت حالا که دو نو دیتا اسلام بی عیسی وی گوا چی تانسو زماق با نبوت با دیو کی نو دا سی کسما سوال مکو ایدہ اللہ نوی یری گی دیکی دی دی خلاف عدب دیو پاتش و دا معاش نو دا آگی دا پارا اللہ تعالی بلا خبری آغا گرزولی دی بلا معاش الله اسباب بلا شپیرا کری دی او په دې کې ډېر مسلحات دي عيسى عليه السلام دې زکو او يرول چې یو خدای نه چې الله زمائش سبب ورکړي تاسو کسب کوله او ټای کټه نو پدی باندې ډېر پزایل دي چې انسان آخرت تل شي نه د بچو پر رزق بنددې په عمل نه حقیقيه نو درېم مسلحات ما کې داوځي د رزق نه ادب پر زیلت د رزق نه کسب باندې پزایل دي او درمه دا چې کله انسان ته تیار روټه ملاوي دا جوانان خو مصروف دي په علاقې کې دا ډېر د خوشاله خبره پټو کیږي د ایت یو کا اسکینونه په دې کېږي بیا دې فساده غویمه او دې شرمنده کوته که جوان زړې یا هر یو انسان چې اوزګاری یو اگر او ځان له ناستی له دوی ملګری دا شیطانی ډېر کم خلکداسي چې راغسته سوچ به صحیح د دې زمون وو ستادم دروم کرا چې چې مونږ وو مونږ ته به مازګر کې چې به کس ناستونی یو ګټه و چې تاسو په ځول کتا کاو بارکاوو واسه باندې زکه جوان چلے چکینی اس نو ده صحیح سوچ شنوګي نو مسروبیت او بنی سره دستا څخه نه غوته باندې او سلامتي هر داسمان دا غي څومره پیسې د ریټول د خیر کار نه وکړي موسی عليه السلام او دا غي چې د په زندګۍ کې راحت نه دګونته او چې کله رزق تیار راځي نو بیا د الله تعالی له طرفه چکم عبادتونه ور اړر اړر ځاني بنی اسرائیلو باندې سورہ مجنزو هغه یې سورہ زکار هغه یې باندې چې ګناه غوړه کور ملي کېل شوی کپلابه ګرته شنوا سکه سپټی کی ګوټ خو باندې کاوله ګرته شنوا او ته د پکې چا باندې کټه نو داسې نو سخته ویډیا بیا خو به عبادت جبل کپریم گندکیری کې به کینچې باندې کټکا و دا څنګه باندې پاتې دوبار دل انسان اسلام و سلام کو دی يرول کې ډیر مصلحتو و انسان اسلام و تريد الله نوې ري کې مسلمانۍ در کې زمانک لقبوت منې او داسې کې سم معجزات مطالبه ته ضرورت نشته خو بار هر پسې اياتونو کې بيخ په مقاصد بیان کړو دی انسان اسلام و نريد اننا كلا منها زمو خو رسول اسلام پوه شي چې دې مطلب نه ری چې مومنان ندي آیا زیته او عنایت ده قراب ته مزبذ بر سحان نه قراب ته ندام طالب حسین ندي وی چې موږ ظاهري پیدا والو یې نه درنه قراب خودا به ډارک اسماني قراب نو یې سره ګټ او ټکای نوای ک خام حال دوک کای پرات پکې خیانت پکې حرام پکې مزاب ډارک اسماني برکت وال دیم وتت ما ان بنا مقصد دا بیان کو زمو زونه متมาย نشي نو یا څه ته یو ایمان دی یو اطمینان دی دا رو کې فرق الفاظ کې پرته یو معنی کې ایمان خدا دې چې موږ من زلنا نو چې الله شتا زلنا نو نو شتا د قبر کې عذاب شتا او په اوس مثلا دا سره نه مرسه بللو دغه ته په باندې قبر و چه ده اگه ماران و للمانان دی و پا ملی علم دی نو ده با مطمئن شی زلکی خو اگیدشتا چه آداب شتا خود ده نبا دستر بو اتمینان براشی مشاهده براشی چه واکید اغزامو شتار زلکی خوشتا خوشتر به با امانی مشاهده براشی نو ده ده مطلب داده چه زمون مطمئن شی چه تاکم وعده کری دی چه یه را جنتو ندی ن زمون زلبا نور مطمئن شي مزید اطمینان به پیدا پېراشي اگر چی ایمان دمق کې موجود دے زکه صحابه نو درن مقصد یې په امام کوله خبره زکه د حضرت صالح ابراهيم عليه السلام مګلو چې خدای اما ته وخاجره امريده څنګه ژوند وکړي تفصيلي واقعې ذکر شو نو الان لا تر هغه ته چې حیوانات دېره انال کا وزه وزه کیره به وتاواز ورته ورانه نو عیسی علیہ السلام دریم خبر نه مطلع شي مقصد خدای دی صحیح دی دریم و انا علما ان قد صدقتنا دریم دکمت زمغه علم راشیه علم نه مراد مطلب خدای او عیسی علیہ السلام ایمنا کی دی وا کو زمغه مشاهده راشی پستر او حسید نور مخصوص کو چې بالکل الله تعالی بمګه داسه رزق راغی مخنه او نه او داسه رزق پي او د اسمان را کوشي نو زمونږه اقيدره شي, شي ان قد صدقتنا چې تاسو کریستیاوی لری چې الله تعالی به تاسو د رزقونه هغه ور کوي او موږ چې د هغه تصديق کولې نو واکه موږ د صحیح خبره تصديق کوله نو ربي اصلم د دې چې زمونږه علم مشاهده راشي لمبې کی ظلمت نه ایم شي د دې زمونږه علم راشي او علم سره تر اقيدي پورې نه چې دغه خبره راځه را. علم سره سره مشاهده را شي مونږ ګوینو چې تا مونږ ته خبري کړې دي نو اغا ترسیاول دي یقینا او مونږ چې تصدیق کړه له صحیح خبره تصدیق هم کړه زکر زمان د سترګو په لیدل او مخصوصي کومه باندې په خلو باندې قرانک و ونه علیها من الشاهدین او بل دله چې مونږ شوب دي دسترخوان باندې یعنی په دې موځي دي باندې من الشاهدین دګواح مونږ خلکو ته وایي ایسه علیہ السلام تو اسلام اومه واقید پیغمبر دې موږ او ته ویلو چې آسمان غورا قران ډېر مستقیم درخوان راغلم موږ د قران کله واقید پیغمبر نو موږ په دې گواښو او د دې گواهه په ذریعه باندې موږ د خلق و مخ دا مقصد بیانو نو دا الله وحدانیت مضبطی کی او استا در رسالت گواهه ورکو نو به هر چکه مقاصد غي بیان کایسه علیہ چې کوم مقاصد حسیني ینه دا څه غلط مقاصد نه دی په غرض باندې پوښو نو السلام دعا وکړه تفاسیر دې دي چې مختلفي طریقې لیکلي دایو وکړو نه پله وکړو بهرحال الله تعالی لم چې سې دی هغه وخت کې کړي دی خدای تک صرف قرآن کې چې کوم خبره ده نو عیسی علیه السلام یې دعا وکړه اللهم ربنا دا ډېر بہترین الفاظ دی نبی رسول الله پکه مي دعاګانې کړي په دې کې اللهم ربنا اشتا چې کومه دعا بلکه حریز کے خدا راضی سيدنا بی السلام اکثر دعا چیبو اللهم ربنا ااتنا فی الدنیا حسنتا و بالآخرۃ حسنتا کنعامل نر دغه دنیا و دا آخرت د خیګر سوال نو تا دعا کوي نو یسلام دا دعا کوي اللهم ربنا انزل علينا مائده من السما خدا پاکه په پا مون باندې د اسمان نه دسترخوان خوانچا مائده د اوجب هغه باندې قراتو دي ی تین درست خان دا درست خان هغه تمہایه دین کی رنا ذکر ازمان نا او ایت علیہ السلام او فرقرہ پاک تنورم ساجونا او کلیچدا غره دغه پرانی ینه ده زید او عنا او د شک بنیاد باندې نه نه بلکی تکون لنا عیدا لیاولنا دا اخترشی زمونګه خوشالایشی سبب د خوشالایشی زمونګه د موجوده خلق دا پاره اولنا مراد دا که وخت کې موجوده حرکت او دی باندېمون په خوشالي ک آخرې نه او زمون نه چې کمروو خلک دغې دپرم د خوشاله سببق شي آیا تم من او داس تا د طرپ او مجزه شي په نبود زماباندي خلق په تی و چې واقع حق پیغمبر دی دا الله طلاانه داسې قسممه مجزه د په نبوت, نبوت باندې دلیل در راغلی رز نه ایثال سلام خدای منمنتې ذک را کې وانته خیر او رازیقین او یا الله ته ته رزق اون دي نو ګرادت درزه سوال وې سلام کوم الفاظ استعمال برو د چاچي د اسباب معاشني نوکريني یا بل څه نو دا سه قسمه الفاظ د الله لپاره دعا کې مقبول الفاظ دي الله تلا قبول کړي دي نو دا الفاظ استعمالول پکار دي الله ربنا ورزقنا وا خیر خير الرزقين دا سه قسمه الفاظ په دعاګانو کې نو که دو دوا پنیت ما نوینو که دا منزنی الپاس پکی نوینو سمسلہ نشتی چه کلی دو دوا پنیت ویچه ورزقنا وانتخیر الرازکین که پورا آیات او نوینو سمسلہ نشتی یا نور دوا که اللہ و استعمال کنو سید بار بار دا اللہ دو جواب را قال الله انی منزلوها اللہو زد درستخان نازلو علیکم پتاسو باندے دا درستخان برازی خواللہ <سؤال> واسر اختل قانون ذکر کچه زما زماکم قانون دے آغا قانون بوی لگو بی فامنی فروبا ادامین کم آنگا چا چه بیا کفر روکو نو درستخان سر یاد دا قانون چه درستخان نبغلا نکووی اور سبا دفار بزخیر کووی بس درستخان بنازلی گیو خوراک تکوی درستخان برا تردلی او دیبتی خوراک کاؤ ردیبه قرآن او خودی په دک ارامیته کو د سبا پاره بکی باز کسم شي کی هم چې کم کمزوري خلکو کمزوري کې دی والا چې کم د عیسی السلام ک د جانو هغه نه دی شوی او چې کم بیکار خلکو د الله حکم مات کوي په ظاهرا مزیو او او د سبا لپاره بکی کې او الخیانات او ولدا وی چې ګوره کفر نه کوي د حکم نه وین انکار نه کوي د دین رښت چان کو برکو نوګورې زه ورته دا چې عذاب ورکوم چې په زمانہ کې به دا عذاب ما چتنی ورکړي فإني عذيبه عذاب الله عذبه احدا من العالمين خو نو په مرال جزبای دا چې عذاب ورکوم چې دا عذاب بعد ما په زمانہ کې ورته نه ورکړي او سره د باوجود دینه چې کوم قانون دی ذکر د ذکر قران کې دا غوښته چې کوم کسانو دا کار کړو نو آغینا اللہ تلاخن زیران و شادوگان جو کترے رضی بعد آغی برباد شو آلات بیاد آیات ساتھ ہے چھتے درستخان کی سوو درستخان را غلط ہے و کنز را غلط ہے چھمار در بیانوں کو صحیح کول دی جو مفسرین ہوگا چھتے درستخان نازل شوئے دیو نازلی دیو آدینہ پرمانی کو لے را عذاب پر آگا بعد مفسرین ہوئی چې نه دي ویړې دلاو دي بیا دا مطالبه منسوخ کړه چې اسلام سلام ته وینې چې داسې خبره پکی دي د درست خان شالم کاه خو نه قران نه پته لګي د اسلام سلام د الفاظ نه پته لګي الله او د ټول مفسرینو او د سلف او د خلف او د جور تبیین د کول نه دا پتلگی چی درستخان نا دیل شویده بیا دینا فرمانی کریدان او دوی اللہ تعالی بیا چکمو نا فرمانی کریدان شادوگان و خینجیران شویده او اللہ تعالی طباو برمات کریدان پات رشوید یو خبر دلتکی درستخان کی دا خبر دمو پسیری نو اختلاف دیل نظام مستاد چی من دا کمیلی خو مستاد نوی چی دیگه ور و پیر یو و بالو بری کې واه وروډه او باز سلی کې لي باز سلی کې خدادي متعلق صحیح علم الله تعالی دې بری کې سو خو عام حال راستخان راغله او دي ته قران کړه دې او خیانت هم کړه الله حکم ما کړه دې او بیا چې الله کا مازا ویله او hazard ورته ور کړه نو باندې دا بیان دی کې ونه نن زګر وخت ور څو القال الحواری <شيو> اولاویات آن وقت چهوی حواری نویائی سبل مریم اعیسا زید مریم علیہ السلام احلیت تیو ربکا یعو بکرابستا ایو نزلان دا جنازل کی علینا پمونگ بانده مائدتن یو خوانچاو دستر خواد من السمائی دا اسمان ما. دکر دو کی عیسیٰ علیہ السلام بھائی قالا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام داس کسمہ سوالو نا خلاف عادت او خلاف عادت سوالو نا مکہ وائی دالنان عادت چیسا دے بس پاکی ان کن تم کچریتا سومو منینا ایمان لولن نبوت زمان کالو دیوی نوریدو منگی را دل اروانا کل منها داچی من بخرو دی دستر خواننا خوراکتیو که برکتی توان بی حلال فاک صاحب و تدمعین قلوبنا و مطمعین شپ مشاهدی سرا زلون زمونگا و نعلم و زمونگا علمی ان قَدْ فَتَقْنَا يَقِينًا جِتَامُ کرشتي اوی نی دی وَنَكُونَ عَلَیْهِمْ شُهَدَاءَ خَوَانَ مَنِ الشَّاهِدِينَ دَگواہی کون کونہ قالو فرمایے عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم دې اللهم یا الله تعالی دعا یوړه ربانا راکوز که اورا نازل که پا من بانده ما ایدتا من السمایو خوام لازمان ها تکونو زمون لپارا ایدن خوشانی یو خبر دیده او را دیده استدلال که دی اید ملاد و نبی اید ویلکی اختر دا او ملاد ویلکی پیدائش رس پیدائش مانا دا پکه د نبی علیہ السلام د پیدائش درزی اختر شریف حکم لريوال اسلام کې دو کړنی پاتې شو د عیسایانو عام معنا مپسرینو خوشحالی کړي او که اخترم شي نو دا د نړۍ د دین خبره او دا د نړۍ په ورو په دې باندې عيد میلاد النبی کیا skole نشي زه مر خبره شن نبی علیہ السلام د خپل پیدایش راز باندې نبی علیہ السلام بروجنی سلا چې کوم راز دا چاته تاسوګه داولې نبی علیہ السلام په زمانه پیدایش راز دا. او تاسو د پته د دا اختر پر ستل روجنسی نو کچره د نبی علیہ السلام د پیدایش راز اختر جوړول جایز نه نبی علیہ السلام بروجنی سلا د دا دا اختر پر بچارونه شي شیطان نو پاکی شوی د نبی علیہ السلام د پیدایش پر راز باندې دنبی علیہ السلام اسلام س پاتشي پات شد تو لیتونونه بلک او پول ملک په مخوااللی او رودونونه بند ک او ل او مجوړه کې او ا اختتي نه جوړ کي ري اخت دا تول ن زمون او لما بعض پ چې علماء او لما نو بعض پ تو رو جو شي او بعض په اغرض باې صرف د نو دی سلاات اسلام س پات بیان کې خونه بیان شي او په هغې کې دککه خبری نی نه ده هغ نه ا شي نو ده نبیل اسلام ده پیدایش پراز بانده روجه نیسل یا ده نبیل اسلام ذکر خیر کل اغیی جایز دا سنت اگر نگانی او پراز رازیم اگر نگانی نو ده اغیی کن جایش که هجی کم پریلیان نو ده ده اجازت شرعان دیشت اگر نا جایز او د دیز اینه دلیل نیسل سهی نید نو تاکون وعیدالی اولینا زمان دا پارا تكون لناجی شي دا مع ده لنا زمون دپاره عید عاً سبب د خوشاله اونا داله نو زمون لپاره یعنی موجه خلکو دپاره ېنا اوروستنو زمون لپاره ه یدلیل شي من کا د جانستانه په نهور زما باې ورزوپه یالهز کرا کېمونمت ته خیروااض کیل وعنكم تجيء خير رازقين بهتر رزق ورکون کې قال الله فرمایله اني منزلها اني يقين الراجين منزل هذا الكون دي لره عليكم بتا زبان میں فمن فَإِنِّي فَسْ يَكِنًاً ذَا اللَّهُ فَرْمَهَلْهُ عَذِبُهُ عَذَابُ وَوَرْكَمْ بِتَانْتَا عذاب انداسی عذاب مثالی عذاب بھئی عذاب انداسی عذاب لا غو عذبه چه عذاب بذوان لا اعذبهو تداس عذاب بار نکم پداس عذاب باعزاب نکم احضا یوتا من العالمين نمخلوقاتنا مثالی عذاب بوطبیا ملالی یاو اللہ ولین یا اخن آخرین یا قود المتین یا رحمه کریم اخدائی چکم دا حلال دا معاش حلال ذریعی دیال او پاکے کل دیر پزائل لی دا انسان دا خیرت ملامت دا کی گی حلال رزک دا کریم اخدائی انسان لپاره د لوی کوزلت خبره کریم خپل هغه ترانه سیوږي چې کوم حرام رزق دې چې پای کې دروږي د دروغه زمونه یې هغه کې پراړي دوی کوي کریم خپل هغه کې نموسه یان لا کریم خپل هغه کې نموسه چې کوم دعا دی صلی الله علیه وسلم قبول شوه دې په دې کې زمونږ لپاره یې سو کې الله زمونږ په حق دا مقبول کې کریم خپل هم هم حلال کې حرام نموسه دي کریم خپل حلال برکات تقسیم وغوځه راضی شيانه خپل رضا نصیب وغوځه صلی